és most, Közéleti Háttérmagazin, főszerkesztő Piala János. Foglaláját a Sifer András, annak idén megkérdezte az Arató, hogy a rádió eladó. Húz magad az és akkor mondtam, hogy eladó, és kérdezte, hogy mennyibe kerül. Ugye az előbb is meg a tulajdonossal, és akkor mondtam, hogy 180 millió forint, amire mondta az Arató, tehát nem eladó. De pénzügyekben mennyire vagy otthon? Nem, nem, nem, nem, nem nagyon. De családilag, otthonról. Tehát az, hogy a pénz. Nem az, hogy hedonizmus, uh, hanem az, hogy, hogy mi mindenre jó a pénz. Tehát, hogy, hogy azon az ember uh, egészséges életmódot is folytathat, de le is részegethet, vehet a barátnőjének ékszert és pórolhat is neked a pénzhez. Egyébként családilag is aztán később, mert szerintem mindenkinek többé-kevésbé azért meghatározza a viszonyát a pénzhez, és sok minden máson a ház, például az enyémet is, de mondjuk a tiédet hogyan határozza meg? Sehogy. Itt soha nem érdekel. Tehát, én úgy nőttem föl, hogy nem voltunk szegények, nem voltunk gazdagok se, nélkülözni soha nem kellett. Mit viszpont... mondott a családi ház? Mi az igazán fontos, Siför? A szabadság? Vagy, például, vagy mi? Meg, meg, meg azt, hogy egyáltalán az ember jól érezze magát a bőrében. Hát én Így aztán nem te egy olyan pacák meg... vagy, aki jól érzi magát a bőrében? Hát ez nyilván változó, de, de nekem soha nem forgott a pénz körül a, az agyam. Rajtad látszik, ha jól érzed magad? Biztos. Mert például az előbb nagyon haragudtál, hogy közben nem. Ja, mert szeretném volna valamit befejezni, de azóta, Bocsánat, már, azóta már elfelejtettem. És amikor azon csodálkoznak, hogy neked ilyen réginoki a telefonod van, termékmegjelenítést hallottak, akkor, bár nekem van olyan üzleti partnerem, aki a telekommunikáció egyik nagy, és ugyanilyen telefonja Persze. van. Az elnöknek is ilyen van. Meg aztán itt van ez a Farmer Jacky, de amire tettél egy olyan ígéretet, mint amilyen ígéretet... Simán. Eh, annak idején a Dajstedt, tettben neki nem kellett mesztelő körben hangálni a, a lakótelepet, mert egy olyan eh, szavazati arányt feltételezett 94-ben a Fidesznek, amit végül is nem kaptak meg, de ez a történet ezzel a, a, a nem is a <gülme> Farmer Jacket, hanem az öltözködés. Ki öltözte? Van egy sztájtisztott? Senki, nem nem, nem, nem, nem, nem, nem is avatkozom bele senkén. Nem, tehát tényleg, engem a külsőségek abszolút nem érdekelnek, ahogy a pénz És a környezetedben próbál valaki hatni arra, hogy jobban Ez Mindig kapok különböző tanácsokat, amiket vagy megfogadok, vagy nem. Jó, de költöztetnek. Nem. Nem is hagyod? Nem. Ami rajtad van, azt te választod? Hát többé-kevésbé. Ugye azzal a hajjal, ami neked van, azzal hosszú hajúnak lenni nem lehet. Nem, ugye? De, az tényleg, az <gül> de ez tényleg az biológiai kizárt, igen. De tényleg nem ez is az volt ilyen, hogy. Vagy sokáig nem vágattam de akkor is széltém. De ez helyettem. ilyen Angela Davis lett, nem? Persze, Kicsit, persze, Kicsit. Persze, igen, az igen. Az igen. Az hát ez genetikailag kódolva az van, az van az úgyhogy... Uh, az, hogy a rádióban az emberek arra szavaztak, nem tudjuk persze pontosan, hogy kik, uh, hogy uh, az volt a kérdés, hogy a környező országokban, nem tudom, V4, vagy nem, milyen körben, hogy mennyire révednek vissza a múltba, és lett egy nem reprezentatív felmérés, amelyben 93 hát, százal... Nem, az grapefruit. Ja. Jó. Nem az grapefruit. Okay. Az nem jó? Ja, de, de, de, de. Nem, nem, nem, nem, citrom, nem, nem, nem, nem, nem. Uh, és abban meg ropi van. Oké, oké, okay, okay, hogy, uh, hogy 93% azt mondta, hogy <coughs> jobb volt, vagy, vagy, vagy visszamenne a szocializmusba. Ez egy valós... nem is azt hogy erőleket mi jut eszedbe? Hát... ez... ez... Azért baromi nehéz, mert nekem itt egy abszolút takra kiszámolva a gyerekkorom az abban az időszakba telt el. És az alatt azt értem, hogy az érettségi bizonyítványunkat úgy vettük át, hogy éppen az aulába ment a nagy üretemetés. Megnazium. Igen. Tehát, mondtad, e, nyilván ezt nekem így azért nehéz megítélni politikus vagy objektív feljel, mert. Valaki betelefonál, és arról volt szó, hogy, ahogy vesz, hogy tartod a kapcsolatot a hallgatókkal, vedsz föl légyes és a, a Nem tud, nem tudom most, mit akar a hallgató, de hát, ha valamit kár képes, jó reggelt! Halló! Jó reggelt! Van úgy, hogy valaki csak úgy megnyomja a gombot. <laughs> Uh, Sifel András szóval... a vendég, LNP társelnök. most beszélgettünk, de bárki be akar kapcsolódni, hajra 353-94-51, so, uh, nyilván ez azért nehéz, mert amikor az embernek gyerekkorát jelenti egy bármilyen időszak, akkor, akkor ez tele van mindenféle szubjektív ízékkel. viszont, hát leginkább ugye, az a kettős érzés van azért bennem, amikor megy ez a nosztalgia, Ugye egyfelől én azt pontosan értem, hogy rengeteg olyan ember család, aki okay, 25 éve teljes bizonytalanságban él, máról holnapra, azok jó szívvel gondolnak vissza azokra az időkre, amikor volt egy kiszámítható kerete az életnek. Tehát te azt Csak állítod, hogy ez feltételezed, hogy árat is hogy, kellett fizetni. Hogy életkori sajátosság az oda való visszavágódás? Nem, ezt pont azt mondom, hogy próbálom magamban is leválasztani azt, ami nem a, hogy mondjam, a külső környezetnek, vagy a politikai viszonyoknak szól, hanem egyszerűen az, hogy az ember akkor volt gyerek. De, de ugyanakkor azt meg látni kell, hogy nagyon sok helyen az országban egész egyszerűen addig tartott az az időszak, amíg, amíg prosperált a környék, amíg bármilyen kiszámítható kerete volt az életnek. Egyáltalán tervezhető volt az élet. Um, én szoktam belőle készülni, függetlenül attól, hogy szabadon beszélgetni, és egyébként sokkal jobb. <gül> de áruld már el nekem, hogy ez az új nemzedék 89-ben, ez mi volt? Ez egy kísérlet volt ugye akkor, amikor a <coughs> megindult itt a KISZ-nek a transformációja, vagyon vagyonátmentés mi egyéb, hogy létrehozni egy olyan bázisdemokratikus baloldali mozgalmat, amelyiknek nincs köze a pártállami utóvédekhez. Ennek volt végül is a generátor a Gyurcsány Ferenc, viszont nagyon sok helyről nagyon sokféle ember csatlakozott akkoriban ehhez, és hát ez pár hónap után gyakorlatilag kimúlt. Jó, -e például oda, hogy kerültél vissza szemlékszörről? Azt, hogy voltak, voltak ismerősök, akik engem oda beittek. Neked valaha pár tagságod volt? Nem. Hát az LMP. Az LMP. -t. Kisztag? Az persze. Az <kül> 353-94-51, Sifer András, az lnp társ társelnöke, a vendég. valamely papírban a sok közül, majd azt is előásom, ha kell, mert mindig a hivatkozási alapnál fontos. Uh, ugye arról van szó, hogy az lnp szervezetével egyszer majd ké tenni kéne valamit, mert hogy nem minden a legtökéletesebb. De csak onnan jutott eszembe, hogy maga a társelnöki pozíció az egy jól kitalált pozíció? nem. Hogy... Hát nem, az, hogy ketten vagyunk, az jól kitalált, de igazából azon kívül, hogy a korábbi szóvívők átlettek keresztelve társadalmoknak, azon kívül itt az irányítási struktúrája a pártnak nem nagyon változott, és ezen sürgősen igazítani kell majd a választások után. Um, ugye volt a Pilvax kávéházban volt a, a Szelempi-nek az, az ünnepi ahol külső belső szabadságról esett szó. Um, de mit tapasztalsz? Nem tudom, ezt a kérdés jól feltenni. <gül> Mert valakit akar kérdezni, és akkor ő mindjárt előnyt élvez. Jó reggelt! Jó reggelt! Ja, akkor kívánok azt, hogy nem síszerült, hogy hogy a nagy megvolta az a hátjánál, hogy a hordosodás meg egyedül nagy királt Most kérdezem tőle, hogy ugye 25 év után többször is az hogy a öt és sokkal gyengébb, az embereknek a lépbizontos egészen testéggel fogható, hogy az az a véteg, aki akkor ugye normális körülmények között élt, miért válasz volna másképp egy olyan kérdést, hogy mikor volt jobb? Akkor vagy most? Na szóval, először is Az a helyzet, hogy én nem egészen ezt mondtam. Én azt mondtam, hogy pontosan értem azt, hogy jó néhány olyan térség van ebben az országban, és nagyon sok olyan család, amelyik azért gondol vissza jó szívvel a rendszerváltás előtti időszakra, mert komplett városokban, térségekben, megyékben, akkor és addig volt tervezhető az élet. Addig volt kiszámíthatósak. Pont az ellenkezőjét mondtam. Azt természetesen hozzátettem, hogy ennek a 70-es, 80-as évekbeli kiszámíthatóságnak ennek mind a szabadságfokban, mind a államadóságban természetesen meg kellett fizetni az árát? Igen, csak ugye egy a politikus, ő nézem, hogy is összevetem, én nem vagyok, tehát nem voltam ennek szemültés semmit semmi, tehát ilyesmi vonalon nem érintett az egész, de ugye a megnézem a Kázár Jánosnak, ugye a vagyonát, és hogy mit halmozott föl, és összevettem a mai politikusokkal, akkor ugye azt tűnik ki, hogy szinte arra, megy a játék jelző, hogy mi mihárom megvagyodjon, és <coughs> a kalapján is rendben. Jó, hát természetesen, a Kádár János nagyon megnézi, akkor feltétlenül igaza van, de nyugodtan hozzátehetjük Antal Józsefet, meg von mert ők se nagyon halmoztak fel, viszont azért, egy picit ássunk vissza az emlékezetbe, Például a 80-as évek vezető kommunista figuráinak a vagyongyarapodásáról a 80-as évek végén ugyanolyan legendák keringtek, megalapozott legendák, mint amik most is jó néhány politikus körül. És én arra is emlékszem, hogy a 90 es választási kampányban az akkori ellenzék megígérte az elszámoltatását ezeknek a harácsoló kommunista vezetőknek. Cinege Lajos vagyongyarapodására még Vizsgáló bizottság is létesült az utolsó kommunista parlamentben, majd 90 tavasza után Éppen úgy nem történt semmi az elszámoltatás ügyében, mint azóta egyik választás után sem. Te számomra egy egyre szimpatikusabb fiatalember vagy, úgyhogy is és bérmentve különböző szolgáltatásokat ajánlok föl, beleértve az itteni beszélgetést, amiből <gül> nem szoktam nejlonzacskóba pénzt kapni, de például a legközelebb, ha elmész az indexbe, és ott interjút csinálnak vele, és Barakonyi is lesz majd a fotóriporter, igen. akkor mutasd meg majd a fényképeket, hogy mely fényképe... Mert az, hogy lesütött szemben mutatnak, vagy úgy nézel nem, ki, egy... Nem, ez nekik egy, egy ilyen poénkodású. Pitekán pitekántrópus, tehát konkrétan, mint egy majom. É, tudom, hát tudom, Igen, de, de... de ez nem jó. Hát tudom, de ők ezzel szórakoznak. De ne szórakozzanak. Uh, Minden a hallgató jön sorra, de menjünk tovább ezen az Index Interjún, már csak azért is, mert uh, ugye a beszélgetés logikája is ezt mutatja, ott vagyunk annál a Gyurcsány Ferencnél, akivel létrejött ez a bizonyos... Uh, azt mondja, hogy új nemzedék mozgalom, de már ott tartunk, hogy vagyonosodás. Ebben a bizonyos interjúban, amiben legyünk pontosak és hülyek, Panyi Szabolcs és Németh Tamás voltak az interjúvalók, ezt fontos kirakni ez. Annak idején az ember megtanult a magyar rádióban. Uh, az volt a kérdés, hogy milyen volt a személyes viszonyuk később, mikor romlott meg. Ugye Gyurcsány Ferencről van szó, és ott van egy mondat, ami nincs befejezve, vagy legalábbis itt nincs befejezve. A mondat így szól, amikor 2004-ben volt a megyesi pucs puc, hogy Gyurcsány lehet a miniszterelnök, mert egy olyan figura, aki folyamatosan a konfliktus keres, és hát az állami vagyon széthordásában is érdekes szerepet játszott később a 90-es években. Most ugye pontosan a keyfejjel való feldobott labda. Mit jelent az, hogy hát az állami vagyon széthordásában is érdekes szerepet játszott később a 90-es években, ez ugye az a pontgyolás, amit az ember az élő beszédben megenged, hogy az index ezt hagyja az interjú szövegében is, az legyen az ottani olvasó szerkesztő problémája, de itt más olvasó szerkesztő van. Mit jelent a mondat? Hát Azt jelenti, hogy Magyarországon a privatizáció 88 után úgy ment végbe, hogy egyébként ö, jó adottságokkal vagy jó termelési kultúrával rendelkező ám de ö, Értékét rohamosan veszítő állami vállalatokat gyakorlatilag bagóért azok, akik közel voltak az információhoz, meg tudtak venni. Gyurcsány Ferenc 1996-ban a Népszabadságban maga nyilatkozott erről. De amikor azt mondtad, hogy érdekes szerepet játszod, az egy olyan kifejezés, amit az ember ugye néz vagy az, a világon. Őt idézem, törvényesen, hát hogy mennyire tisztességesen hagyjuk, az ő mércéje szerint tisztességesen és törvényesen járt el. Az más kérdés, hogy az egész 88 utáni privatizációs folyamat az hemsegette az igazságtalanságtól, hemzsegette attól, hogy itt kevesek, akik a rendszerváltás idején már közel voltak a tűzhöz, iratatlan vagyont halmoztak fel, miközben komplet városokat tettek földön Um, telefonálhatnak, ha gondolnak, gondolják. Uh, nem ebben a formában, de most már könnyebb visszatérni arra, ahol azt mondtam, hogy nem tudom jól feltenni a kérdést, de te magad fogalmaztál így, és akkor téged idézlek. Vajon a szabadságfok jelentősége ma Magyarországon kifejezhető-e az anyagi függőség árnyékában? Ugye úgy tűnik, hogy a, az anyagi kiegyensúlyozottság az mindent visz, a szabadság szép-szép, de előbb a megy szabadt tetején. Én, mindig azzal a szoktam, vagy nem tudom, mennyire közszel válaszolni, hogy ez kicsit olyan, mint a levegő, tehát uh, normális helyzetben... Neked igen? Nem, minden embernek, tehát normális helyzetben senki nem veszi azt észre, hogy leve levegőt vesz, amint fogy a levegő, akkor viszont azt megérzi. Hát szerintem most is így van. Nyilvánvaló, hogy az, aki anyagilag kiszolgáltatott helyzetben van, az, akit a miniszterelnöke úgy árul más kontinenseken, hogy meglepően olcsó a munka az ára, az nem azzal foglalkozik, hogy egyébként a szólás és gyülekezési szabadság mennyire biztosított, de mindaz, amit szabadságként nevezünk, legyen az bármilyen természetű jog, az összességében azt gondolom annak a megvonása, az ö, azt mindenki megérzi. 3.53.94.51 kérdezhetnek Szifaradás, az LNP társelnöke a vendég. A március 15 helyi beszédben te beszéltél külső-belső függőségről, részint arról, hogy külső nemzeti függetlenség nincs, ahol egy állam csapdában vergődik, ahol az ország energiaellátása ezzel szállon függ a külső hatalmaktól, és belső szabadság pedig, ahol hibéri új feudális viszonyokat alakítanak ki, ahol az emberek is csapdában vergődnek, ahol egyetlen hatalmi központtól egyetlen szemétől függ mindenki élete. Ez ugyanaz a szabadság kétféle megközelítésben. Így van? Mit lehet tenni a frány csapdában? Ami ugye kétféle adósságcsapda, és van az emberek adósságcsapdája, és van az állam igen, Van, meg van, ami nem pénz. Na, igen, igen, igen. Na most először is leginkább azt, hogy nem növeli egy kormányzat. Mert az elmúlt négy évben a, a, a szabadság, államadósság ellen vívott szabadságharc nevében több dimenzióban is ez a kormány növelte. Tehát, hogyha magányugdíjpénztári megtakarítások lenyúlását levesszük egy pillanatra, akkor is azt látjuk, hogy az államadósság valójában növekedett 2010-hez képest. Egy persze bárját, Tudom, hogy nem szereted, de van egy kérdés. Hát, ebben katszatos. Okay. Halló! Jó reggőt! Azt szeretném megérdeklődni úrtól, hogy ő szerint, és az LNP szerint a korrupció <síl> van olyan for Van olyan formája szerintem a korrupciónak, ami felér az árulással. Összességében azért én próbálok csínyen bánni ezzel a fogalommal. Tehát természetesen akkor, amikor egy külhatalommal valaki köt egy olyan paktumot az saját hazája nevében, amivel azt mindenki más megkérdezése nélkül több generációra kényszerpályára tereli a súrolja a hazárulás fogalmát. Ezzel együtt, hogyha valaki megnézi azért, mert az elmúlt négy-öt évben ezzel a fogalommal csínyen bántunk másokkal szemben. Adósság. Adósság, igen. Tehát egyrészt nettó adósságállomány sem csökkent az elmúlt négy évben. A magányugdíjpénztári a magányugdíjpénztár, a magányugdíjpénztár, te megtartás. Az, hogy afölött ez a az ország a magamúgyan napi tért. Be, az azt jelenti Az azt jelenti, hogy lehet kozmetikázni például az államadóság alakulását, de valójában ezzel szintén adósságot áll, halmozott fel a kormány a következő nyugdíjba vonuló generációk felé. Jó, hallgatóknak többet jogosítványuk van velem, szemben, én magam. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Erbstandás vagyok, és azt szeretném megkérdezni, hogy az LMP-nek mi az egészségügyi programja, mi az elképzelés az egészségügyel kapcsolatban? Jó reggelt kívánok! A... Az LNP alapvetően, és ez a 2010-es programunkban is már benne volt, alapvetően a, a betegségügy egészség, betegség helyett egészségmegőrzésre szeretné ö, fektetni a hangsúlyt az egészségpolitikában. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha a támogatások, a különböző kiadások elsősorban az egészségmegőrzésre koncentrálódnának. Ö, ez alatt értem azt is, hogy azokat az egészségügyi szolgáltatásokat helyeznénk előttérbe, amik hozzásegítik a mindennapokban az embereket az egészségük megőrzéséhez. A másik pedig, hogy a gyógyszerkasszával kapcsolatban pedig a támogatások esetén és egyáltalán a gyógyszerkasszával kapcsolatos politika alakítása esetén arra is tekintettel kell lennünk, hogy a túlzott gyógyszerfogyasztásnak egyébként milyen környezeti terhei vannak. Jegyzem meg, a kormánynak keményen ellen kell állnia, hogy a, az egész TB politikája, az ne néhány gyógyszercégnek legyen a szere. Szia Fókusz! Jó reggelt, Lakatos István vagyok. Lehet két kérdés, vagy inkább csak egy? Neked lehet két. Jó reggelt. Köszönöm szépen. Az első kérdésem az, hogy az LNP, mint 6-7 százalékos párt a, a 10-14-es időszakban, a parlamenti munkájában az önmegíteléshez szerint tudott érdemű dolgot is elérni, vagy csak élő lelkismert ilyen tudott szerepelni. Hát ez azért vicces kérdés, mert szerintem az, hogy egy párt illúlel ismeretként tud viselkedni ellenzékként, <gül> Ez ismerni kéne a telefonát. Az uh, szerintem, az már nem nem csak egy eredmény, ha ezt megállapításként hangzik. Ez nem tehető a ti nem Ne, ne, ne, értem, értem, értem. Csak azért, azért rögtön nekem beugrott az, hogy a megelőző időszakban, amikor a Fidesz úgy volt ellenzékben, hogy ilyen... 48% vagy nem. Tehát ilyen 40% feletti mandátum aránya volt. A Fidesz hívei, szimpatizánsai folyamatosan számon kérték őket, hogy miért van még a gyurcsány mindig hatalmon. Miért nem tud valamit a Fidesz elérni. Hát azért a dolgok logikája akkor is, hogyha nem egy 2 3 többséggel állunk szembe, és az ellenzéki párt nem 3-4-5-6-7, néhány százalékos mandátum bír, hanem sokkal többel, hogy általában nem az történik, amit az ellenzéki párt akar. Ezzel együtt én azt látom, hogy amellett, hogy ezt a hitelesen rendzéki szerepet ezt ki tudtuk építeni, és remélem, hogy meg is tudjuk őrizni 14 után, emellett pedig hát voltak az és sikerek, amiket el tudtunk érni, tehát például az, hogy a családinak köziket nem sikerült bedönteni, az, hogy a családon belüli erőszak büntetőjogi tényállás lett, ez az LMP frakció, benne például Ercsély Katinak a személyes sikere is, ezen kívül pedig azért lmp hez fűződnek olyan kisebb jelentőségű sikerek, mint például, hogy legalább a nemzetbiztonsági bizottság vizsgálatainál kötelező mondjuk megjelenni. Az elmúlt években ugye azért lehetett viccel hát Hát, ha megidézzék, én most úgy hallottam, hogy nem idézték meg. Ez majd semmi lesz majd de én úgy, mindegy, szóval most már persze, persze ez a kampánycirkusz. Segítsen a nekem fókusz, az indexben négy dolgot említett a, a siffer, akkor kérdélyed tőle majd egy ötödiket, jó? De. Tehát most visszamondta, tehát a siffer viszonylag jól mondja, hogy annak idején hogy az ennyit hallgatta, az tudja, hogy én felkészültem mindenkivel, és akkor megpróbálta ugyanazt a szöveget lenyom, akkor azt valami nem elégettem meg. Tehát a kérdésedre, amit ott feltettek az indexben, az alábbi választ adta nagyjából másfél hete Sifer András. Egyrészt büszke vagyok arra, hogy az LNP volt a rendszerváltozás utáni parlament egyetlen olyan frakciója, még minden évben lerakotta egy költségvetési alternatívát. Mondtam. Azért mondtam a fókusznak, hogy egy ötödiket kérjen az asztalra. Másrészt arra, hogy az egész akta nyilvánosság témát sikerült felemelegíteni és felszínen tartanunk, az pedig, hogy a családi napközi fent tudott maradni, vagy hogy évtizedes hiába való küzdelme után a családon belül erőszak büntetőjogi tényállásá vált, Ercsej Ercsei Katának személyes sikere is. kérdez, meg Fókusz, hogy mondjon egy ötödiket, esetleg hatodikat. Ugyanezt a én is kérdezni, ezen túlmenően tudnám még két-három pontos dolgot. És tényleg nem provokációként. Nem... Tudok mondani, csak Jó, mondom még egyszer. Jé. Azt lássuk, hogyha nekünk tízszerekkora lenne a morányunk, akkor semmi fújjuk a passzátszeret, azt általában az fújja, aki éppen kormányon van. De én arra is emlékszem, hogy akkor, amikor a jogalkotási törvényről döntött a ház akkor mi belevetettük a törvénybe azt, hogy a jogszabályok előkészítésénél különös figyelemmel kell lenni a legkiszolgáltatottabb helyzetű társadalmi csoportokra is. Ezt én azért nem emlegetem fel, mert a fidesz KDMP az egész jogalkotási törvényt úgy, ahogy van zárójelbe raktam, miután elfogadta a törvényt. Ja, köszönöm szépen. Akkor jönne a második kérdés, ez rövidebb is egyszerűbb. Abban nem várt esetben, hogyha a, kormány, a kormányváltók az LNP-vel együtt már kormányt tudnának alakítani. Akkor az LNP szövetségre kíván lépni a kormányváltókkal, vagy pedig hagyja, hogy kisebbségből a Fidesz úrálkodjon. Világosan tettük, minden nap el is mondom, akkor is, amikor fordítva hangszik el ez a kérdés, hogy egy, nem fog olyan helyzet előállni, hogy valamelyik blokk ne szerezzen abszolút többséget. Egész egyszerűen a választási rendszernek olyan a természete, Hogyha valaki ezt egy picikét ismeri, és euh, mondjuk nem provokatív szándéka tesző kérdés, az akkor, akkor pontosan tudja, hogy nem lesz koalíciós kényszer. Orbán Viktor, amikor ezt a választási rendszert kitalálta, akkor pontosan az volt a szándéka, hogy ne legyen koalíciós kényszer. Kettő, azt is folyamatosan elmondtuk az elmúlt fél évben, hogy sem a ha ne talántál ne agyisten mégis kialakulna egy ilyen helyzet, sem a Fidesznek, sem az párt pártszövetségnek nem fogunk a segítségére sietni. Én nem folytatjuk. Mit? És most, közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Schiffer András, az LMP társelnöke, a Kejfejlencső vendége lehet kérdezni. Most éppen március 25-én, ugye az többé jó. Én sem tudom, hogy álltam a dátumot, de talán majd még nem mondták a hallgatók. Köszönjük, holnap a szabad választások, 24. évfordulója. Igen? Igen. Valaki telefon... nem, Vannak P-betűk, akik minősíthetetlenek szoktatni, de nem mindig. Akarsz minősíthet. esetleg minősíthetlenek. Simán, persze. Akkor fel kell venni. Köszönjük! Jó reget kívánok! Jó reget? Uh, ugye az előtt, a jó figyeltem, úgy fogalmazott, hogy a kisnek a transformációja egy vagyon átmentés indult meg, és ennek az egyik része egy gyurcsány volt. Nem, nem volt, ezt határozottan cáfolom, és éppen ezt mondtam az indekszintet. Akkor ezt de a gyurcsány, egy talán, így, itt ezzel összefüggésbe ö, hivatkozta. A lényeg az, hogy egy Gyurcsány Ferenc isnek a lelnöke volt. Az is köztudomásod, hogy KISZ-vagyon. A kis vagyon, a Demis -ez, e, mentát. ment át. És ezért mondott le 89-ben? Hm? Mert hogy ő ezzel tiltakozott. Kicsit közöbb. Tehát nézze, nekem igazán nem, hogy mondjam, politikai fegyvertársam Gyurcsány Ferenc, talán nem lehet megvádolni. Viszont azt gondolom, hogy bárkiről bármilyen rosszat gondolunk, az nem azt jelenti, hogy bármivel meg lehet vádolni. Egy újság, sok mindennel lehet vádolni, megbírálni, és hát, speciál 89-ben ő egy nagyon tisztességes szerepet vitt, és én pont erről nyilatkoztam az indexben. Nem egy gyurcsángyról van szó, hogy a napiratban itt ami sokkal fontosabb törvény rögzíti, hogy a Dennis nem számolt el ezzel, vagy így, van. így van. Önök a korrupciós plakátjaikkal hirdetik azt, hogy mindennek utána kell menni így van. ezt a tevékenységet. ekülés is, vagy sem? E köré sorolom. Amikor ezzel kapcsolatban érkezett indítvány, ha jól emlékszem jobbikosoktól, hogy erről beszél az országgyűlés, mi ezt támogattuk. Viszont azért azt is látni kell, hogy nem mi akarjuk elvinni a balhét azért, amit 25 év kormányai nem tettek meg. Tehát 25 év az 25 év, tehát 89-től számolom. Tehát akkor, amikor ilyen vagyonjogi kérdésekről beszélünk, akkor egész egyszerűen nem lehet úgy csinálni, mint hogyha egy ember öltőnyi idő nem telt volna ellennek. Részben jogi, részben ténybeli konzekvenciái vannak. Meg kell kérdezni például a jobboldali kormányokat, hogy miért engedték azt, hogy az irdatlan mennyiségű kis vagyont azt csak úgy ki lehessen vinni magám. Annyi összevétet engedem meg, hogy itt Többet Állami ingatlanokról van szó, és tulajdonok igény nem évül el, tehát emiatt a 25 éves eltelt időt nem tartom relevánsnak. Való igaz, csak éppen a kérdés az annál bonyolultabb, mint hogy én most rá tudjak önnek mutatni, hogy egy adott ingatlannak ki a tényleges tulajdonosa. Tehát úgy általában véve persze a dologjogi igények nem évülnek el. Ö, csak éppen ahhoz, hogy ezt érvényesíteni lehessen, meg kell tudni mondani, hogy ki léphet fel ennek a nevében, kine, ki a tulajdon? Lehet, hogy már nem lehet érvényesíteni az igény, de az, hogy nevén kell nevezni, hogy ez az ingatlan egy törvénysétlő folyamatnak az eredményeként került, akár a, a jellegi tulajdonoshoz jó hiszeműen, ezt viszont szerintem nem szabad elhagy. Nem fog önnel vitatkozni, én csak arra kérem, hogy azt lássa, hogy a helyzet sokkal bonyolultabb ma már, mint hogyha ennek mondjuk a 90 es évek első felében e, eredtek volna a nyomába, vagy mondjuk az első Orbán kormány volna a nyomába. Minek holnap lesz az akár 6. évfordulódja? A ugyan? 90 szabad választásnak ha jól emlékszem. Végig hogy ki, ki, mikor kire szavazta? Szerintem igen. Én igen? titkolom. 90. De mindegyiket szégyelem már azóta egyébként. 90-ben a szocialistákra. 94. Négyben? Hát akkor sajnos az SZDSZ-re. 98? A Magyar Demokrata Néppárt. Mire lajossék? Heh. Utána kétszer az SZDSZ-re, ezt megbántam, mint a kutya, amelyik hetet kökedzett. De ezeket miért teszed hozzá? Tehát végül is... Hát azért, mert ugye mindig az jut el, eszembe, hogyha ezt beszélgetek valakivel, hogy Ugye amikor itt jönnek a különböző ilyen a szocialista trollok, hogy az lnp azért nem szabad szavazni, mert elvesztegetett szavazat, hát én meg azt gondolom, hogy amit a megelőző húsz évben leadtunk szavazatokat, az volt elvesztegetett szavazat. De az annyi hozzám. baklövése van az életben. Hát ez így van, mindannyiunknak, persze. Jó reggelt! 353-9451 Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt É, amiatt telefonálok, hogy uh, jól tudom, hogy önnek az egykulcsos adó uh, eltörlése irányában szeretnék jólrelépni. Jó. Uh, jól, előre lépni. Jól. És uh, nekem az a kérdésem lenne, hogy uh, ebben az esetben a, a, ugye két dolog történt, az egykulcsos adó és a családi adózás bevezetését az uh -huh. adórendszerben. Uh -huh. családi adózás nem bán, Sogatosan... nem bán. <gül> azt Nem azt nem. Mert, nem. Mert uh, jó. <gül> Én ezt még a, a, tehát a, a másik ellenzéki oldalról ezt így nem hallottam. Hát az a, legyen az ő problémájuk. Mi világosra tettük, hogy a családi adókedvezményhez mi nem nyúlunk. Más kérdés, hogy zárójában megjegyzem, hogy a legtöbb gyerekes családot egyébként különösebben nem érintette, hiszen ott, ahol például egy gyerek van, ott a családi adókedvezménynek a jótíteményeit nem nagyon lehetett élvezni. Ezzel együtt mi ehhez nem akarunk hozzápiszkálni, viszont három kulcsos adórendszer adójóváírás visszavezetésével, és egyébként pedig az lmp nek középtávú célkitűzése az, hogy a munka és tőkejövedelmek együtt egyszerre adózzanak. Az egy megengedhetetlen helyzet, hogy ma Magyarországon és az elmúlt húsz évben is a tőkejövedelmek kevésbé adóztak, mint a munka jövedelmek. Igen, igen, igen. Haló! Haló! Öregelt kívánok, Sátora Ilátra vagyok, és Szerandrás útra szeretném megkérdezni, hogy uh, mi a vélemény az egy uh, adóról, amit én nagyon-nagyon sorgalatos pontnak tartok, illetve uh, én köszönetem hogy szeretném ennek kifejezni, amit az LMP uh, nevében az országgyűlésben tettek az állandóan permanensen napi tartott ügynökrista kapcsán. Nagyon szépen köszönöm. Az egykulcsos adórendszert én egy, egy egészen jobb jobboldali merényletnek tartom. Az egykulcsos adórendszer, egyébként nem csak Magyarországon, mindenütt a világon egy nagyon és jövedelmi átrendeződést jelent leegyszerűsítve a szegények kárára, a gazdagok javára. Magyarországon is így történt. Meg kell nézni a sávok szerinti bontást 2011-től. A felső két decilis járt jól, a középső sáv, tehát az úgynevezett középléteg az maradjunk anyagai stagnált, viszont az alsó decilisek pedig nagyon keményen megszívták ezt a gazdaságpolitikát. Meg kell nézni a, a végeredményt, arról van szó, hogy a felső jövedelmi tizedbe tartozók, tehát a leggazdagabbak, a leginkább megtolásodott emberek, ]nek a jövedelme, mióta a Fidesz van hatalmon 17-18%-kal nőtt, miközben a legszegényebbek nettó jövedelme 6%-kal csökkent. Magyarországnak sikerült azt a kétes dicsőséget kivívnia, hogy 2012-re a legnagyobb egyenlőtlenségeket felmutató európai társadalom lett a magyar. Jó reggat! Jó Jó kívánok! Jó Egy olyan kérdés, ment az egykúcsos adó kapcsán, én azt nem értem, hogy ha én becsületes munkával tisztennyi pénzt keresek, akkor miért fizessék 15ször annyi adót, mint aki egyszeresen keres. Azért, mert azért, mert a létfenntartásnak a költségei azok minden ember esetében nagyjából, tehát az, hogy egyáltalán emberhez méltó életet lehessen vinni, fenntartani, valaki iskoláztatni tudja a gyerekeit alapjáraton, stb. stb. Annak a költsége az nagyjából hasonló. Innentől kezdve, aki e fölött keres, az ö, ö, viseljen többet a többlet terhekből, jegyzen meg, akkor amikor itt igazságról és igazságtalanságról beszélünk, akkor nem csak arról van szó, hogy, hogy a gazdagabb adjon oda a szegénynek így közvetlenül, hanem például arról, hogy ahhoz is hozzá kéne járulni, hogy az állam be tudjon indítani fejlesztési programokat, be tudjon fektetni a kutatásfejlesztésbe, oktatásba, ehhez forrásokat kell találni. Az, aki a sokszorosát keresi meg annak, ami egyébként bármilyen nemes és hasznos nevékenységgel, ami egyébként a létfentartáshoz amúgy szükséges, az viseljen többet a terhetből. Jó jó reggelt Kvánok. Jó reggelt. egyedet, egyedül, van egy kérdésem. Hát 90-ben, -90 ön ö, úgy említette, hogy a szocialista így, így tudom, tudom, fiatalként, miért a szocialisták? Megmondom, nagyon egyszerű azért, mert a szocialista pártnak volt egyedül baloldali gazdaságpolitikai programja 1990-ben. Vissza kell menni, 20? ott... Igen? 90-ben még kökeményen ők Nem, ez egy tévedés. Tévedés, hogy visszanézi az analeszeket, meg megnézni az első szocialista frakciót, próbálták háttérbe tolni a régi kommunista figurákat. Rengeteg olyan, egyébként nem is nomenklatúrás múltan rendelkező figurát állította ki a pástra, akik őszintén hitnek abba, Már hogy ebből azt egy parodalék... Ott vannak az MSMP, de mi majdnap ott vannak az esz. Ott vannak, csak szeretném befejezni, hogyha Zulán. megengedi hogy 90 tavasszán ezeket az embereket próbálták háttérbe A helyzet holni. az, hogy önből az előítélet szól, és annak lehet a kocsiban, teredeben, a misorban kevéssé. 353-94-51 um, azért téged elég jó memóriával áldott meg a sors. Hát nem minden szempontból ilyen. vagy egy szimpatikus figura, bár <gül> ugye a, a te itteni viselkedésed, és a könyvben leít viselkedés, és akkor megszekted az itteni szavad, mert azt mondtad, mert... hogy április 6-ánat nem fogsz beleolvasni, és kiderült, hogy beleolvastál. Te hát, hát az, könyves beleolvastam, persze. Uh, ól érdemes, tőlem ugye nem áll távol a pszichológizálás, érdemes elolvasni, uh, mindenkiben több ember él, benned is, Uh, az itteni éned az olyan mértékben hat rám, hogy én nem nagyon akartam már javasolni, hogy jövő héten találkozzunk, de ha van hozzá kedved, akkor a jövő héten találkozhatunk, ugye az Sílán, a köszönöm. záró hét, vagy ott van a finish, mert nem biztos, hogy mindent meg tudunk beszélni. Én nagyon nagy horderejűnek találom, valószínűleg teljesen egyéni szempontból a gazin felett aratott győzelmedet. Hát, az egy, az egy nagyon fontos dolog. Beleért vagy, ez egy nagyon furcsa győzelem, de most abba is hagyom, mert nem, lesz, nem biztos, hogy lesz rá idő, mert az utolsó, nagyon röpke válasza az nem jellemző rá. Tehát ott valami, valami történt. Ö, ezzel azért vitatkoznék, mert ebből az értelmiség elitből ö, egyetlen egy figurát tudok, aki már nem egyszer és nem kétszer kiállt a nyilvánosság elé, és beismerte azt, hogy tévedett, és ezt Tamás Gáspár Miklós. Ebben minimálisan se fogok veled vitatkozni, viszont Tamás Gáspár Miklós olyan, mint a radír vagy mint a rugó, hogy aztán képes ugyanazt még egyszer állítani, és aztán még egyszer ugyanabban az ügyben elnézést kérni. Tehát azért ebben a jobbikos nem, dologban nem először fut oké, bele. Oké, csak... Azért ezek szerintem nagyon fontos moment Ebben no? minimálisan sem de... vitatkozom, de miután nem tudják ja. a ha hallgatók okay. az előzményeket, csak ennyit, hogy az, az egy nagyon fontos levelezés számomra. De is fontos hogy a gazsit, meg ugye nagyon régóta ismerem. <gül> Halló! Jö, Jó reggel Jó a kapcsán. Uh, um, azért az te felmerül, hogy a tőke azért egyszer már adózik, amit már a, a vállalatban uh, létrejön, és aztán utána egy további adózás, amit tőke kivonás esetén. Hogy ne, de ugyanúgy a munkajövedelem is ilyen alapon adózik, hogyha ezt a logikát folytatjuk? Hát igen, csak a munkajövedelem tekintetében, aki dolgozik, aki alkalmazott, az nem kockázhat. Tehát uh, uh, ott ilyen, ilyen típusú uh, kockázatvállalás. Akkor annyit vagy de... vessek. Közben, hogy ebbe igazom van, hogy valóban nem kockáztat, ellenben a saját kreativitása, alkotóképessége viszont minimálisan hat ki arra, hogy mennyit fog keresni. Tehát nincs is lehetősége érdemben például a jövedelmét felfelé befolyásolni. Mm -hmm. Igaz, igaz. Én azért ezt így mérlegelném. Tehát én azt gondolom, hogy ezért van az, hogy eltérőek a tőke jövedelemre vetített. Ö, ö, ö, ö, adózási terhek, mert hogy már van egy adózási látható. De akkor oké, okay, csak és kockázat, és nem kikerülni akarom lenni. ezt a vitát, csak azért még egy dologra szerintem érdemes odafigyelni most egy speciálisan Magyarországon, hogy rengeteg olyan tőkejövedelem halmozódott föl, azt sem mondom, hogy itt ebben az országban, mert pontosan ez a csalafintaság, amit egész egyszerűen adózatlanul kiszivattyúztak Magyarországról. Vagy azért, mert offshore-ba vitték ki, különböző úgymond adókimélő adó formákkal, vagy pedig azért, mert ahogyan jött be a külföldi tőke, a transfer árazásnak egyre nagyobb lett a divatja, magyarul, hogy az itt termelő anyacég, amelyik magyar erőforrásokat felhasználva a magyar munkaerővel előállít valamit, utána különböző tanácsadó és egyéb szerződésekkel praktikusan kiszivatkozza a jövedelmet ebből az országból. Igen, de ez két külön kérdés. Az egyik az az, hogy ez a külföldi tőke viselkedése, a másik pedig, hogy a hazai tőke milyen módon viselkedik. Az teljesen. Tehát tudom, hogy a pénznek nincsen különböző... Kérdés, de Annyiban, bocsánat, azért, azért bátorkodtam idehozni, mert hogyha mérlegre tesszük az elmúlt 25 évnek a gazdasági teljesítményét, ő fájlóan hiányzik. A, itt elsősorban a külföldi beszélek azért, mert annak a részsalánya brutális a magyar nemzetgazdaságban, hogy a megter, megtermelt jövedelemnek egy jelentékeny része egész egyszerűen nem adózott le. És ez hiányzik az államkasszában. Egyértelmű, de akkor lehet, hogy bár ez, nyilván az EU-ban ezt nagyon nehéz keresztül vinni, de alapvetően ez a fajta kettős mérlegelés nagyon nagy szerepe lenne, hiszen a hazai tőke milyen módon termel, és milyen módon kerül kockáztatásra versus az, hogy a külföldi tőke milyen módon érkezik be, és ennek milyen adóterhei, illetve kiszivattyúzási lehetőségei vannak szerintem. Ez. Két nagyon-nagyon határozottan eltérő kérdés, és uh, alapvetően meghatározza az a működését. Hát annyit azért még hadd mondjak el, hogy akkor, amikor mi a tőkejövedelmek adóztatásáról gondolkodunk, nyilván itt is sávok vannak. Tehát a hazai KKV-k az, hogy valaki mondjuk működtet egy panziót valahol fal falun, és mondjuk nagyjából a családját ebből képes eltartani, az ilyen jellegű tőkejövedelmekkel szemben mi nagyon enyhén uh, lépnénk fel, vagy vagy nagyon nagy szabadságot próbálnánk adni. Itt is a nagy jövedelmek azok, amikre szeretnénk ráúszni, és bevonni abba a körbe, ahol egyébként a munkajövedelmek is adóznak. Ö, és még valamit azért hadd tegyek ehhez ö, hozzá, hogy ö, tényleg szembe kell az, azzal a tényel nézni, hogy ö, szabadon lehetett ö, kivinni brutális mennyiségű jövedelmet. Ugye erre a NAV nagyon világosan világított rá az elmúlt hónapokban. Az, amit most NAV kapcsán lehet olvasni, az már ennek az nyilvánosságnak a következménye? Dehogyis. Tehát az agyékének az, az, az egy másik része. <gül> Jó reggelt! Örök, el. a, s, azt szeretném, megkezdjék lnp Péter vagyok, tételezzük tételezzük azt a helyzetet, hogy az LMP nélkül nem lehet kormányt alakítani. Ugye tudomásom szerint úgy zajlik, hogy a előnök úr mindenkitől megkérdezi, hogy hogy és mint mit nyilatkozza az LMP, mondjuk arra, hogyha a fidesz tehát alakít. Tehát ugye kormányt alakít. Az... Rövid lesz a válasz, mert ez egyszer már szerepel, de egy, most bekapszód rend, rá Rendületlenül naponta többször is elmondom azt, hogy egy Ebből a választási rendszerből az következik, hogy bármi is a végeredmény, koalíciós kényszernek az esélye minimális 1% százalék Orbán Viktor azért szerkesztette meg ezt a választási rendszert, hogy ne kelljen koalícióra lépnie. Egy, kettő, feltévede meg nem engedve, hogy ilyen koalíciós kényszerhelyzet fennáll. Nekünk van egy nagyon határozott döntésünk, hogy sem a Fidesz, sem a szocialista párt mellé kisebbi koalíciós partnerként nem fogunk beállni. Hello. Jó lehet kívánok, Galvin Egy Tamás, Jó között, Kandás, és kívánok! Jó lehet Csak egy két kérdésem van igazából. Tehát személyen mire vagy a legbüszkébb, és a legkevésbé büszkébb az elmúlt négy évből, hiszen ugye egymással lehessen sok ideig ugye a legaktív képviselői képviselőtés. Hát. Így van! Ér, például erre! Egy órakoztat, hogy de bár hozzáteszem, az Európa Tanácsi 15 hetemet senki nem számolja hozzá én, Hát, ez már csak ilyen igazságtalan a kérdésem, tehát ez lenne a másik, meg egy picik kis kérdés lenne azért az elmúlt rendszer a el el el el vagyonelszámoltással kapcsolatban, hiszen volt egy záró vagy egy tárcsolatokba vételi szavazás, és napon nem tudom, emlékszel-e? Hát igen, lehet, hogy ez már nem volt És meglepődtem, hogy ti nem szavaztátok meg. Tehát, Szerintem e nem voltunk azért. Hát a Gyurosz Gávi a Kilágyi kikügrotteks. Bocs, semmi az, hozzájuk Bocsánat, Tamás, ez, ha ez így volt, elnézést, hogyha rosszul emlékszem. Ő valószínűleg az volt, hogy mi már nem voltunk bent, ugye Elcséli a elevek közölte a szirénázás után, hogy ő már nem megy vissza, szerintem nem voltunk bent. A, sőt, várjá, várjál, várjál, várjál, azt én nem tudom, a, egész konkrétan az történt, hogy amikor, ez nem az utolsó ülésnap volt, az utolsó előtti, amikor a szirénás balhé volt, és egész egyszer nem mentünk vissza. Tudod, akkor hatázzatképtelen lett a szavazás, és ezért volt egy zárószavazás. nem tudom, Tamás, én azt tudom, hogy amikor frakciülésen beszéltünk erről a kérdésről, akkor úgy foglaltunk állást, hogy támogatjuk, aztán ott más események ezek szerint sodorták. És még valami, amikor, én úgy emlékszem egyébként, hogy az elmúlt négy évben ez Alkotmányügyi Bizottságon volt, hogy feljött indítványotokként. És akkor ugyanúgy, ahogy a lustrációs kezdeményezéshez mi pozitívan viszonyultunk, így. legalábbis igen. abban a tekintetben, hogy tárgyalja meg a ház, aztán majd meglátjuk. Ez tényleg, hogy így volt, de kölcsönös is volt ez sokszor, hiszen sokszor a azokat meg én is támogattam, amelyek <gül> korrupció voltak, igen. Na akkor kíváncsi várom a két, vagy a mire volt a legbüszkébb és a legkevésbb büszkébb? Na no, hát... Most így adja magát a dolog, hogy akkor azzal jöjjek elő, hogy sikerült megnyernem a versenyt, de hát nyilván ez nem. Nem, hát egyrészt természetesen én nagyon büszke vagyok arra, hogy én ezt nyilatkoztam ugye az indexbe is, de mindjárt rám fog ripakodni a kérdező, mármint Fiala János, hogy visszavedem az index interjút. De tényleg az, hogy a legbüszkébb arra vagyok, hogy az egyetlen ellenzéki frakció voltunk az elmúlt negyed században, amelyik évről évre letette egy költségvetési alternatívát az asztalra. Tehát én azt gondolom, Aha. hogy a ö, Kormányképességről nem szavolni kell, hanem bemutatni azt, hogy egyébként konkrétan mit tudnál csinálni Forintrafilére. Kiszámolva, büszke vagyok természetesen arra, hogy például az nyilvánosságot mi tartottuk felszínen, büszke vagyok arra, hogy a közgép és nevét mi mertük kimondani, vagy a NAV botrányt mi mertük először kitalálni a ház elé. Ez az a bizonyos hiteles ellenőri szerep, amire szerintem szerződtünk. És természetesen, hát most itt mit hallgassam el, hogyha veled beszélek? Én arra is büszke vagyok hogy akkor, uh -huh. amikor ö, azt éreztük, hogy például tőletek megengedhetetlen ö, módon ö, hangoznak el minősítések, különböző társadalmi csoportok tagjaival kapcsolatban, akkor kiálltunk, és ö, ö, mindenféle fasiztázás, nélkül elmondtuk azt rendületlenül, hogy ezt miért tartjuk elfogadhatatlannak. Uh -huh. Tehát nem megkerültük ezeket a vitákat, hanem elkezdtünk veletek is vitatkozni. Igen, hát igen, meg nem volt többségetekre jellemző, mert például a Dávidék, mert már nagyon... Ö, nem is erősíték más más mentek. nem hát, is erősíték ide, Nyilván ezért nem mentek, mentek el hát és nem, Kiegészítő szóval. megjegyzésem ha volna. Lenne, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottságban, való megint nem jelenésről szóló, Melajosról javaslak, egyébként nagyon jól volt és jogosan mondott büszkeségként, azon a szankciót, azt én javasoltam hozzá, én több üldés javasoltam. Hát ebben nem értem. Igen, Tamás, de ebben más is fölmerült, hogy aki parlamenti vizsgálóbizottság előtt nem jelenik meg, az menjen börtönbe. Én, egy az... Én ezt korábban benyítottam. Amikor... Igen, csak bátorkodtam már is a is, színen is a jelezni, hogy ez azért kicsit sok, mert most gondol, gondolj bele, sok Tamás. Hát, most tudni, hogy hát, minket? Hát, hát, Jó, persze, csak elmész mondjuk egy nagy büntető tárgyalásra a kúriához, ö, nem jelenik meg a tanú, azt se vetik börtönbe, hanem elővezetik. Adott hát esetben... én is úgy fogalmaztam, hogy ugye ki nem mentett. Na, bocsán, nem ezóta ez javaslom, hogy ma oké, okay, csak vannak. hogyha azt mondod, hogy elővezethetik mondjuk azt a képviselőt, aki nem jelenik meg egy vizsgálóbizottság előtt, vagy volt titokminisztert, aki nem jelenik meg, azt mi megszavazuk. Azt, hogy vessük börtönbe, az, mely, hogy valaki egy parlamenti vizsgálóbizottság bizottság előtt nem jelenik meg, miközben valaki egy büntetőtárgyaláson nem jelenik meg, föl sem erül, hogy azért börtönbe kéne vetni, hát én ezt egy picit oránytalannak látom. Hát olyan nagyon érzel, meg gondolj bele, hogy Vesztamás összefüggés vagy Simon Gábor háttéről, azért nyilván joggal kérdezi az egész ország, hogy Jó, De ugye arról volt szó, hogy mi, mi az, amire a legkevésbé vagy büszke. Amire a legkevésbé? Hát nyilván maga az egész szakadásos történet, az akkor sem tölt el hogy mondjam, illetve vegyes érzésekkel töltem egyfelől önmagában nem tölt el büszkeséggel, Ö, az sem töltel el büszkeséggel, hogy akik tőlünk elmentek, hol kötöttek ki, az meg természetesen megint csak büszkeséggel töltel, el, hogy az elmúlt másfél év bizonyította, hogy nekünk van igazunk. Ha tudnék, ha tagadnám, hogy nem élvezem én nagyon ezeket a beszélgetéseket, egyetlen egy dolog van, ami mindig befolyásol hogy kettőnk között az alapvető különbség az, hogy te egy parlamenti erő vagy, én pedig egy külső parlamenti erő vagyok, de nem vagyok parlamenti erő. Tökéletesen értem azt, amit a szocialistákra vagy a Fideszre mondasz, azt is tökéletesen értem, hogy maga a rendszer úgy van kitalálva, hogy az a döntés, amit egyébként a kezedbe adnak, azzal neked nem fogsz élni, Alapvetően azt foglalkoztad, de erre most nehéz lesz válaszolni, ugye a beszélgetés végén tartunk, de akkor abban hogy egy hét múlva ismét, hogy, hogy gyakorlati és elméleti dolgokat neked egyeztetni, mint ahogy mindenkinek az egy nagyon nehéz dolog. Na jó, de pont ez a kihívás az egész történetben. Az, az, az. Na jó, de hát pontosan ez az izgalmas az egész politikában csak az, az a kérdés, hogy ebben az ember mennyire tud konzekvens lenni, vagy amikor nem konzekvens, akkor azt mennyire tudja belátni, és még egy dolog van a te esetedben, ami egy nagyon súlyos tényező, és nem tagadom, hogy a pszichológus beszél belőlem, de a rejtett pszichológus. Köszönöm, vagy pszichológus igen. Nem, de ugye elég hosszú időt eltöltöttem pszichoterápiában ahhoz, Igen. hogy e, legyen affinitásom ezért. Mert az emberi lélek nagyon érdekel. Én 75-ben mentem el, és aztán végigjártam hazánk nagyjait, amiből de persze nem lettem képzette azért valamelyest a gyakorlat, vagy a saját életem. Igen. Szóval emellett a vezetői ambícióid, a kettő, a kettő együtt tudott és tud okozni nehézséget a te életedben, de ezt most ö, nem mint egy egó akartam neked mondani. Jó, csak e e próbáltam az előbb, akkor mégiscsak helyetállóan azt válaszolni, hogy ha valami izgalmas a politikában most konkrét szituációtól függetlenül, azt szerintem pontosan az, hogy ha egyik oldalon van egy elvi, elméleti meggyőződésed, azt hogyan tudod a gyakorlatba átültetni, ebből folyamatos konfliktus van. Igen, de akkor, ha még főnök Ö... is vagy, azért az, az, az, az, egy, az egy minősített helyzet. Nem, nem minősített, az, az igazából pont így, így izgalmas szerintem, mert annál nagyobb lehetőséged van elvileg valóra váltani, vagy szembesülni. De benned egyébként akkorában meg volt a vezetői ambíció? Nem, én ezt soha nem így fogalmaztam. Ez mert... egy másik kérdés, én másképp nem, fogalmazod de meg. Nem is tudom magamban ezt így definiálni, hogy önmagában hogy a úgy, hogy például az arra való ambíció, hogy az, ami úgy úgymond, ahogy fogalmazol elméletben a fejemben van, azt hogyan tudom a gyakorlatban kivitelezni, tehát ezt az idézőbe játékot lejátszani, na, ez inspirált mindig is. Ja, de önmagad ellenzéke nem szívesen vagy? Mm, senki sem szerintem. Innen folytatjuk, akkor megegyeztünk? Mhm. Uh -huh. Siffel András halották, akkor ezek szerint a jövő héten folytatjuk. Mi?